All right. dank jy dat hier is en vader dank jy dat dat jy die prijs betaal het en vader ons wil net volgen kom verklaar dat jy ons alles is jy is ons gerechtigheid jy het om ons kom rechtverdig elk een van ons staan vir oog en rechtvaardig vir u hoe die, die prijs wat u betaal het dit maak nie saak hoe ons voel nie want die prijs is betaal dit maak nie saak wat ons van ons self dink nie, hierdie prijs is betaal, en hierdie prijs bly betaal en vader dit is in u tenwoordigheid wat ons ons self sien as skoon as rechtvaardig. En vader ons Heere, en ons prijsie, dank u dat die Heere is. Ons sien hier die dienst, in die naam van Jesus. Amen. Moer ek in nou ek wil so net met jyre iets deel, wat die week vir my opgebrek het. In die Breers 9, dan praat hy van die twee tabernakels vir hy was, en die, die eerste tabernakel is nou waar die mense ingegaan het, in die en die 2e die dan sê hy, dis van die Breers 9 van vers 7 af, dan sê hy, maar in die tweede e tabernakel het die hoepriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself, en vir die zondes van die volk uit onwettenheid begaan, waarmee die heilige geest dit duidelik maak, dat die weg naar die heiligtong nog nie geopen is, so lang as die eerste tabernakel nog stand nie. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat die diensverrug na die gewete nie volkome kan maakie, so dit maar eindelijk net dat die offer tydelik was. Dan gaan het bieke aan en sê dit, um... maar Christus had opgetred as hoofpriester van die toekomstige weldode, het hier die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skeping bewoord nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en die ewige verlossing teweeg Want as die bloed van stiere, dis ons nou bille en bokke, en die as van 'n vers, wat die verontreinigd is besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself dier die ewige gees aan God, sonder smuit geoffer het, jylle gewete reinig, van dode werke, om 'n levende God te dien. Nou wil ek net, he, jylle moet na die preenkie hou, van die offer wat God vir ons gebring het, en toe lees ek, ek luister eindelike preek van Luikie Kleau, wat gaan we dan thinkable, um, toe praat hy van die gelijkenis van die verloore sien. Jylle ken na die story, ek kon net die eerste gedeelte vir julle lees, hy sê moos, een man het twee sien gehoed, en die jongste het moos gegaan, en toe sy moos, sy baie soek sy erfpoort sien alse eindlik gaan uitpoortie, en toe besef hy ma, sy pa as sloof is beter af as dit, en hulle krij meer koos, en hy moet die peele van die varke eet, en toe gaan hy terug huis toe. Nou wil ek het vir julle doostik lees, dan sê hy, toe hy nou sy pa kom uit, hy, en hy het opgestaan en ons sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader om gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehaard en om hom hels, en om hartlik gesoen. En die sien sê vir hom, vader ek het gesondigd in die jimmel, en vir u, en ek is nie meer waard om die sien genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy dienstknechte, bring die beste kleed en trak het vir hom aan, en gee een ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf, en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want die die sien van my was dood en het lewend geword, en hy was verloore en is gevind, en hy het begin vrolik word. Maar dis ook hoef my, hoe God goed oopbreek, wat mys nooit voor hen besef het wat want weet ek die jou sê, as mys die eerste sin lees, dan sê dat die man het twee seens gehad. Maar al was hy net twee mans in die story nie, dit was die, die oukie, die seen wat weggeloop het, die seen wat gebleid het en gedink het, hy doen alles recht in sy paarse oor. En die derde seen is the son of God, die is wat die story geskryf het. Want hy weet hoe nodig ons die rescue gehad het en dit het hy vir ons aan die kruis gebring. So daar was drie mans in die, drie seens in die story. En dan daar wat hy sê van, hy het opgestaan en daar sy vader gegaan en sy poot gesien hoe hy aankom. Sy poot nie toevallig net in die richting gekyk en gesien, maar hier kom hy sê Hy het die heel tyd gekyk en geweet sy sê en gaan eendag huis toekom. En wat nog mooi is wat hy sê van, hy het hom gesien en inig jammer vir hom gevoel en gehardlik vir hom gesien. Hoekom denk jylle was hy nie kwaad vir hom en teleergesteld vir hom nie? Want 2000 jaar voordat het Jesus die kruis alleen op God getal opgedra en hy het gekryp met die kruis en hy was die een wat verpreter is vir ons so dat vandag God ons kan soen vir dit en nie vir ons of kwaad te wees of teleergesteld nie. En sy paas nie kwaad en sê vir hom, maar jy het my seer gemak of dit nie. Ja, hy sê net, bring die beste kleed en trak het vir hom aan. En dis hoe so kom ons daar liekie sing wat sê my shame is taken away want God kom rarig en wikker ons toe in die mantel van gerachtigheid. Ek sê in jylle net met dit, dat jylle dit radig sal weet en het sal vat. En um, Louis Gieglie, hy sê so mooi op die inbrek, hy sê, You are a, are a unique creation, of a, you are a one-of-a-kind creation, and the same God who made the universe and put every star in its place, personally and individually, crafted you as an original one-of-a-kind masterpiece with his name attached. To say hy, Baie keer as mense skilderij koop, dan kyk jy wie sy naam is onderan en dit geer die woorde van die skilderij. Maak jy sak of die skilderij vir jou mooi is of nie. Maar ons elkeen draag God sy naam op ons. Ek sien jylle sommer. Hoor allemaal, ek het vanochtend, toe my mom my kon wakker maak, toe sê sê, my kom Sala, ons gaan gemeente toe. En toe sê ek van, Jo mama, ek denk, mama moet my nog een paar nawekies kans gee. En toe sê, hy die kamer uit is, toe besluit ek nie wat. Ek gaan nou opstaan. En ek het gestres op pat en toe, soos baie, my hart het getlop en alles, en toe is die voorstop, toe kom my net so rustig oor my, en ek het net hier gevoel om my en in my en, my, en toe ek hier instap, toe weet ek, ek is terug volk word, en dat was een goeie gevoel, en ek is blij om terug te wees, en jou, ek wil my dat het gedeel het. Nou, dit is my voorrecht om hier te wees vir oogend, en ek wil baie graag saam met my man in Eidelberg gewees het, by die Wilkeskamp, maar... Hy het nou mooi gevraag, moet die wees, wat so ek is nou hier. En ek denk die geweldige ding in my hart is, net wat die Heere in die laatste geweldig my hart vast sit, is ek, Jan sie, daar is nie so skrif, en hy sê, dit is so klomp skrifte by mekaar, maar dan is dit nou my 5 vers 4, maar, dit is net in my hart, die, die ding wat vast is, wat hy sê, die volle som van die reikdom van sy verlosing die volle som van die reikdom van sy verlosing. En ek besef net, die reikdom van sy verlosing is te groot vir ons denken. En God het die begeerte om die volle som van hierdie verlosing in ons harte oop te breek. Niemand kan het vir jou doen nie. Dit jou intimiteit vir die heren. En ek beleefd het in hierdie week, ek bedoel, laas week het Januarige bom hier gelos. En uh, ons het geweldige terugvoering oor Sondagse woord gehad. En die vraag wat kom na ons toe, die telefoonoproep wat kom na ons toe, is, ja, maar die droogte, die droogte het baie mense in hierdie tyd per die Heer uitgebring. So die droogte het een goeie doel. En ons moet aanvaar dat hierdie droogte nie net sleg is nie. En die Heer het een plan daarmee. Die ander ding wat ons hoor, is dat menses dood gaan, wat siek was, wat voor gebit is, en dat hierdie mense nie genees nie. Maar hulle gaan dood. En die eerste ding wat gebeur is, dan kom twyfel in mense sy harte, die wat gebit het, en dat nie geneesing plaasgevind nie. Net so, dat ons gebedsdaag hou het en dat die sekale gehaal het, of verspoelings, is al die goed. En ek beleef een ding, dit is dat ons die woord ontdek, die woord vastmaak, en ons denken, maar dat ons nie oortuig is diep binnen in ons, van om ek hoef jou sê, nie van die woord nie, van hom, van hy, wie ons vader is nie. En as daar my hart, het twyfel is, wanneer omstandighede na my toe kom, en ek net die vraag, jy vraag, hoe kom, of waarom, of wat nou, dan is het amper asof ek weer met bluimshifting bezig is en sê, maar jyre, wat is die plan nie mee, of jyre, hoe kom, u nie dit, of en onmiddellik is God weer in die aanklagbank, en omdat ons nie ten volle oortuig is nie sikkel ons om in hierdie leven in oorwinning en gezag te lewe en ek vertrou dat verochend vir, vir julle bevryding gaan wees soos wat die heren dit in my hart oopgemaak het en ek wil, ek gaan vannacht herhaal maar ek wil nie ons moet op die selwe wees God skep die mens en dan gaan nie al die detail en ken dit. Genesis 1, 26, 27 sê hy, ek maak die mens, ek seen om, hy sal vrugbaar wees en vermeerder, en hy sal heers. Net die enkie verder in Genesis 2 sê hy, en hierdie mens sal die aarde bewerk en bewaak. Bewerk en ons goed, bewaak, sikkel ons mee, bewaak die en wie, bewaak die en die vijand dit is ons nie lekker opgeskerd my nie. Maar kyk wat gebeur, God gee hierdie opdrag hy sê, ek maak die mens vir een spesifieke doel, vir een funksie, waarin hy gaan opereer. Wat die mens? Die mens verruil hierdie funksie. Hy verkoop hierdie funksie vir een leen van minderwaardigheid. Die vijand sê, jy is nie goed genoeg nie, as jy van die boom het, sal jy soos God wees. Terwyl die mens soos God was, Adam gees sy gesag wettiglik vir die vijand, toe hy eet van die boog. God was in Adam, God was by om. God klap nie die vrug uit sy hand uit nie, want God gee om een souveraine kese. En Adam kies om sy gesag en sy heerskapie wat God om gegeet, te verkoop. Baie mense sê, maar God is almachtig. Hoekom doen hy nie iets nie? Hoekom laat hy dit nie reen nie? Hoekom het nie ingegryp in een spesifieke situasie nie? God is almachtig. God het in sy almacht een besluit geneem om die mag op aarde vir die mens te gee. En dit gaan nie verander nie. Hy het het vir ons gegee die mens vat hierdie gesag en hierdie mag, en hy geer het vir die vijand. Jesus kom in, in Lukas 4, by die versoeking kom hy by die berg, en hierdie duivel kom na hom toe, Lukas 4 vers 6, en hy vat hom op hierdie hoog berg, en hy sê vir Jesus, die duivel sê vir Jesus, al hierdie koninkryke, en al hierdie mag, is aan my gegee, sê hy vir die duivel, sê die duivel vir Jesus, en hy sê, ek sal vir jy al hierdie mag geë, as jy voor my neerbuig en my aanbid. Wat doen Jesus? Jesus sê vir hom, weik achter my satan. So hy kom smaus die mag, wat hy by Adam gekry, kom smaus sy weerkeer, aan die mens, aan Jesus. Jesus sê, ek gaan dit nie vat nie. Ek gaan nie voor jou buig nie. Jesus gaan golgeta, ek gaan nou vinnacht, dat is baie wat ek wil sê, Jezus gaan Golgotha toekom. Hy sterf van Golgotha, aan die kruis. Hy betaal die volle prijs hier. Hy word al hierdie, wat my en jou gevolge van die val is, hy draad het alles. Mag van duisternis, smarte, alle ongerechtighede, straf, alles, die wonde, die vloek, die dood, gaan draai Jezus op om kom so ons het nog moet dra, nee, dan was die prijs nie volkome nie, as die straf op Jesus was, hoe sal hy ons met droogte straf, dan beteken dat Jesus het nie volkome prijs betaal nie hy het die straf voluitgedra in die fijnste detail so dat ons vrede kan beleef en Jesus gaan sterf aan die kruis dra die volle prijs gaan drie dagel toe om die mag te gaan terugkoop by die vijand hy word opgewek op die derde dag, hy word met kracht verklaar, myne 1 vers 4, as die sien van God en hy kom en hy staan op by die doodheid en hy gaan terug naar die mens, toen hy sê vir die mens ek gee jou die mag, hy sê vir die mens in my naam, sal jylle duivelseidruiwe sal jylle hand op die siekes lee in vreemde taal as jylle praat. Dit het hy gedoen. Hy het die mag vir my en jou teruggegeef. God bemachtig die mens. Die mens bemachtig die vijand. Jesus kom terug en koop die mag terug en hy bemachtig die mens weer wat doen ek en jy? Wie bemachtig ek en jy? Bemachtig ons weer die vijand? Of bemachtig ons die sien, wat die Heere vir ons verover het, vir ons gegeet, verdien het? Godse hart, vir my en jou, is die leven oorvloed, wat sy sien vir ons verdien het. Wat er kan staan ons? As ek hierdie kan staan, en ek sê, dit is so, want dit is so, dit die prijs wat hy betaal het, gaan ek die oorwinning hiervan beleef in my leven in elke fasiek, beteken nie, ek gaan nie teenstand in die mense, ons so lang as op hierdie aarde is, gaan ons teenstand beleef, maar ek gaan binnen in die teenstand leven oorvloed beleef. Ons probleem is, ons gloed het ons aanvaard het, maar waar is ons koppe? Ons koppe is hierdie kan, so is het ons. En in ons koppe bedink ons straf, ons bedink veroordeling, ons werk, jylle, ons wil nog iets vir God doen, kom ons bid nou, ons moet nou bid, ons moet nou iets begin doen, terwyl hy alles reeds gedoen het. En sy hart vir my en jou, is die leven oorvloed wat Jesus ons verdien het, Ons sing al hierdie liedere vir en ek denk, Heere, as ons net gloe wat ons sing. Dit is wettiglik jou erfenis, om aan daai kant van die kruis te leef. Dis jou positie. Romeine 2, vers 4. Kom, ons kry hierdie ding, maar kom vast in ons hart. As kies, ek wil net basis basisvorm, waarop ons gaan voortgaan. Kijk wat sê hier Romeine 2 vers 4. Hy sê vir die mens, veracht jy die reikdom van sy goedentierendheid en verdraagsamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedentierendheid van God jou tot bekering wil leun. Kom ons maak klaar aan ons denken. Die Heer het nie jou ongeluk nodig, of jou finansies nodig, of verdroogte nodig. Of is siekte nodig om jou nader aan om te bring? Die Heere trek jou met goed en terendheid na om toe. Hoe Sia 11 vers 4 sê, ek trek jou met koorde van liefde. Die woord goed in die Grieks is, With my kindness, my goodness, and with the excellence of my character. Dit is hoe God jou trek, met wie hy is hy gaan jou nie forceer nie, hy gaan jou nie druk om in een verhouding om te kom nie, sy arms is oor. Jy is welkom 24-7 elke dag om op Godse skoot te gaan sit, al het jy nou nie droog gemaakt, al het jy voet gegleid. Godse hart van ons is leven oorvloed. In Lukas 1019 19 sê Jesus, ek gee aan julle die mag oor die kracht van die vijand, en niks sal jylle skare aandoen nie. Dis wat Jesus sê, geloof dit. Nou kom Jesus, kom ons kyk Romeine 5 vers 17. Nou kom die Heere, en dier die kruis kom hy herstel hy ons, na a veel meer bediening. Kyk biekie, want as die gevolge van die misdade van een, die doodgeheers het, dier die een, die misdaad van een, Adamse misdaad. Door Adamse misdaad het die dood geheers. Hy sê, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van die gerechtigheid ontvang in hierdie lewe heers door die een, namelijk Jesus Christus. Adamse uitverkoop het plaasgevind, mense, Maar rarag Dis nou al 6000 jaar terug 6000 jaar terug Hoe kom bly ons da? Hoe kom trap ons nog hier klaai? Hy het het afgehandel Die sonde het geheerst dier om Maar nou het Jesus Christus gekom En nou heers gerechtigheid En ons wat in gerechtigheid Wandeliks mal oor hierdie nieuwe lied BW. Ons wat in gerechtigheid wandel Dis jou positie en dis jou heerskapie. Ek so opgewonde, as ek denk, dat Jesus kom, dier een daad, en hy sê, ek doen een volle werk in jou. Hy het dit gedoen, hy gaan niks meer doen, hy het dit gedoen. Het is vir my en jou om nou te heers, vanuit die reposiesie uit. Johannes 14 vers 20, sy belangrike skrif, Pieter Dankie, Johannes 1420 vers sê, bid Jesus, hy sê, vader, soos wat ek in jy een is, en jy in my, en hylle in my, kyk bieke daar, in die dag sê hulle weet, dat ek in my vader is, dat jylle in my is, en ek in jylle. Dis ons positie. Ons is absiet toegeweef in God die vader, in Jesus, en dan is hy nog binnen in my en jou. Wat wil ons meer, is dit? Waarom kyk ons angstig rond, wanneer omstandighede ons bedreig? Waarom raak ons moedloos? Waarom betwyfel ons die Heere eerste, wanneer die tegenstand kom? Terwijl hy daarmee niks te doen het nie. Maak het vast in jou hart, daar is nie een manier, hoe God ooit sy rig op jou sal draai nie. Hy het geen verskelde agenda tegen jou nie. Hy gaan nie jou lesen leer dier omstandighede nie. Hy praat nie met jou dier omstandighede nie, maar wel binne in alle omstandighede. Godse hart is vir jou. Hy sal jou nooit begewe en nooit verlaat. Jy is Godse ginsgenoot. Hy tiekie draai oor jou is en hy jou kyk. God, gee nie die een dag en morgen vat hy weg nie, mens. Hy het nie verdeelde persoonlikheid nie. Hy is in die gee bezigheid. Hy is in die seen bezigheid. Hy is in die gezond maak bezigheid. Hy is in voorspoed. God het ons lief met sy lewe. Dit waarom hy Jesus vir ons gegeet. God is vir jou. Wat kan die mens jou doen? As ons binnen ons posiesie is, as ons hierin leef, Dis jou sekuriteit, luister mooi vir my, nie jou oes nie, nie jou finansies nie, nie jou status nie, nie jou kwalifikasie nie, nie jou werk nie, nie jou prestasie van jou kinders, niks daarvan is jou sekuriteit nie, dis jou sekuriteit. En hoe oortuig is ons van hierdie sekuriteit, waaruit ons kan lewe? Eks is nou klaar met hierdie stikkie. Nou is ons bykie daar. Jou identiteit, jou ID boekie, jou identiteit, is Godse Seen. Is die prijs wat Jesus Christus betaal het. Dit is die Seen wat oor jou leven vloei. En die Seen van God is jou identiteit. Hoe oortuig is ek van my identiteit? Ek is gerechtvaardig. Ek is nie meer sonder nie. Mense, solang ek en jy in so'n klein bykie skuldgevoel kan vasthet, kan ons nie oorwinningslewe leef nie. Die vijand gaan jou blij terugtrek na die ander kant toe van die kruis. Dit is waar hy sy gesag krij. Die vijand het geen mag nie. Jesus het om uitgestroop. Kolossiensen sê, hy het oor hom getriumfeer hy het om ten toon gestel, hy het om in totaliteit uitgekleed, die gesag en die mag, wat die vijand vandag het, is die gesag en die mag, wat ek afgeef. Hoor jylle wat ek sê? Dis erg nie, maar dis wat het is. Sien jylle, hoe kom sê Jan, heel dag is hy hier voorstaan, mense, dis die saak van lewe en dood. Waar lee jou gesag? Gee jy dit weg, of leef jy paraat? vanuit hierdie posiesie. En hierdie posiesie, bepaal jou kondisie. Hierdie posiesie gaan bepaal, wat jou lewe is. Jou posiesie in die Heere, nie jou vermoe, nie jou finansies, nie al hierdie goed nie, nie vleesigheid nie. Jou posiesie in die Heere, bepaal jou kondisie. Jou identiteit met Jesus Christus, word bevestig dier die intimiteit wat jy met die Heer heet. Hoe meer jy in intimiteit wandel, hoe sterker word jou identiteit en jou wille wat is hier, dit is hier die kopding nie. Dis hier wat ons verkeer dink. En omdat ons verkeer dink, jylle al gesien het gebeur, ons dink verkeer, dan praat ons verkeer, dan hoor ons die verkeerde goed, dan glo ons verkeerd, dan doen ons verkeer, Hoekom, want ons dink verkeer. Jou denken bepaal jou leven. Spreke sê, Salomo, soos een mens dink, so is hy. Geen valsheid in intimiteit nie. Ek wil weer vir jou sê, die manier hoe jy intimiteit met die Heere blok, is waar daar valseit betrokken is. Die Heere weet alles van ons. Kom op die punt om vir hom alles van jou te sê. Hy weet het. Maar om vir die Heere te sê, Heere ek is bang, Heere ek is benauwd, Heere ek het die oes op die lande, om dit vir hom te sê, dit is verhouding. Dit is om hom te sê, Heere, dit wat in my is. En soos ek het vir die Heere sê, ontbloot ek my binnenstaan die Heere. Ek ontbloot my vreese, my minderwaardigheid al hierdie goed, ontblootek aan die Heere, onvergevingsgesindheid, al hierdie blokke mense, wat ons inskyf in ons intimiteit met die Heere, maak het hoop vir die Heere, sê Heere, dit is wat in my hart is, hy weet dit. maar die oomlik as jy dit sê, kom Godse gees, en hy bekrachtig jou, kom Godse licht, en hy skyn binnen in jou, hy skyn binnen jou denke, om hierdie duisternheid uit te skyf, Die licht in jou vernietig die duisternis. Nie jou pogings nie, nie jou werke nie, nie my hoeveel ek bid, hoeveel ek geloof, ken ek die bybel nie. Die licht van God drijf die duisternis na buiten. Kom in die lig. Wees in die licht. Funksioneer vanuit die licht. Wat is diep in my hart? Ek sê, ek weet nie wat die dag, die woensdagochtend vir die bybel sê die groep vrouwensie, Weel wat beleef ek in die tyd wat ons gegaan het, moet al die goed wat Jans sondag oor gepraat het. Ek beleef binnen my hart te sê. Ek weet nie wat vir julle te sê nie. Dit voel vir my in my hart, dat ons die heren misbruik. Oor mooi, wat ek sê. Julle moet my mooi oor. Dit voel, as het met my goed gaan, is het fijn. Dan gou ek en ek doen die lewe en ek leef die lewe en alles is goed en alles is raag. Maar die oomblik as die teenstand kom. Ek bedink hierdie ding oor die droogte. En ek sê, hoekom is dit as dat droogte is? Dat die SMS se die byt daar die goeters deur Hoekom? Wat weet julle wat ons kan hierreën maak En droogte vat aan ons sakke. In my hart is die slech van die droogte is die natuur wat skade leid. Maar ons leef ons leven totdat die teenstand kom, dan gryp ons naar die Heere. En wanneer dit gereen het, ek guarantee jylle, ek waarorg jylle, wanneer dit nou goed gereen het, en die oes is mooi, en die goeders is mooi, en die dames vol. Ek waarborg jylle, jylle sal nie van een verootmoedigingsdag of gebed hoor nie. Nie een nie. Wanneer verootmoedig ons ons voor die Heere, vir wie hy is? Hy wat die koning van die koning is. Hy wat die Jesus gegeet, dat ek kan lewe. Wanneer kom ek op die punt, wat ek sê, Heere, ek kan nie sonder die lewe nie. Kom ons verootmoedig ons voor die Heere, want ons erken om as die koning van die konings. Ons het niks nodig nie, ons lief om vir wie hy is. Wanneer soek ons om vir sy hart en nie vir sy hand nie? Gaan toets jou hart hierin. Ja, het klomp goed verlede week van sê, dit is, was vreselik, dit was een stuk stuik oor. Dit is soos die stuiks wat ons by William en E, is soos groot stuiks. En het gaan lang vat om het te verteer, ek wil jullie een ding vraag. Moe met iemand oor die woord van verlede sondag praat nie. Kan ek jy dit vraag? Moe nie met mense daar praat nie. Gaan praat met die heren daar En gaan maak hier die waarheid vast in jou hart. En, dit is een woord, maar ek wil jy jy moet omhoor, shut up daar oor. Okay? Moen met mense buiten gaan praat Oor hierdie vaste koos wat jy hier hoor nie Hoe wil jy hulle met verstaan? Jy verstaan dit nog nie ha? Moen nie Moen nie mense gaan oortuig En discussies gaan oor die droogte En oor die dit en oor ISIS en alle goed. Moen nie, gaan in jou binnenkamer En gaan sorteer jou hart met die here uit Oor hierdie saak En gaan kyk of jy binnen jou hart Ten volle oortuig is van Godse hart vir jou Godse hart vir die land Godse hart vir Isis Godse hart vir die geis Gaan hoor wat is Godse hart God het al hierdie mense lief wat vir ons aan mekaar dood spreek Moe ek sê nie Gaan leef dit wat jy hoor hier Moe dit nie gaan praat nie Hoor jy my hart Moe nie dit gaan praat nie Gaan leef dit dat dit in jou hart, wele wat mense, die mense buiten sal sien, wat die vrug van jou lewe is. Laat mense na jou toe toekom en jou kom vraag, wat is dit wat jy het? Ons kan nie hierdie waarhede, wat vaste kos is, gaan deel met mense buiten, wat nie eers Godse karakter nog gehoor het nie. So begin het mense liefhe, en sorteer hierdie waarheid eers in jou eie hart, en wele wat, dis soos een klipje wat jy in die water gooi. Ja, sien jy goeie klip in die water, maak jy cirkelkie, maak jy groter cirkelkie, maak jy groter, weet wat in ons? Ons begin op die buiteste cirkel, die droogte, ons wil daar begin. Begin by die tweede cirkelkie, na die eerste cirkelkie, na die klipkie, dis jy. Begin by jouself, en kom tot die vrede in die here dat jy weet wie jy is. Woensdagavond voor Jan, vir jou jaar, Lee ons som in die bed in ons gesels, klomp goed. En ek vraag op die stadion voor my, ek sê, Jana, sê vir my, wat nou in jou hart? Wat is op jou bucket list? Wat wil jy nog graag doen? Wat is dat? Nou denk ek so, Dalk sê, mm, hy wil saam op my Kroasie toe gaan, just, dit sal nice wees. En ek denk hier goed, maar, en hy lee lang, hy sê niks, hy kyk my net so. En hy het so glimmag op sy gezicht, en hy sê, nooi, ek Niks ek kort niks. Hier binne in my sê hy, het ek alles. Hier is een vrede wat alle verstande boven gaan, ek kort niks. En ek raak aan die slaap die aand met dit in my hart. En ek sê, jyre, my begeerte is om niks te kort nie. Psalm 23 sê, jyre is my herder, ek kort niks. As hy ons herder is, en ons ken ons herder, en ons is toegemaak in hom, korte ek niks. George Stweek vlieg Frankrijk toe. Drie, vier daar terug, kan hy onthou lang terug nie. Wat hy moet daar wees, moet hulle Dakar relings. Hy stierf my en Janne foto waar hulle in die vliegtuig is op pad Frankrijk toe, dus binnen hier die is gemorst en alles wat aan die gang is. En ek kyk jy foto so en ek aansteer vir my ding terug. Ek sê, wat tevreegte om te weet, die naam boor elke naam, die naam van Jesus, wie die koning van die konings is, sy naam is oor jou uitgeroep. Om te weet, die God van die leerskare trek een laar om jou. Jy hoef jy bevreesd te wees nie. Jy hoef jy angstig rond te kyk nie. En ek sit met die ding en ek sê, Herre, het is juist waar ont die tekje op die teerd kom, op voedselvlak, wat my verhouding, my vrede met die Herre getoets word, en waar dit gaan manifesteer. Ek bedien twee weke, drie weke terug, een oudsoring, by een oorschool, so vrouwe dagding, al so'n 200 mense, En die woensdag is my zwaar oorlede. Jan sy sissie sy, sy, sy, sy man. En dis, dit was ons baie sleg. Ons het tyd met ons spandeer, die maandag en die dinsdag en woensdag sy weg. En ons rei vandaan, ons is al op een huis na toe dit nou gebeur, die volgende dag het ons gerei. En ons is by vriendin van ons beurt gereefse vrou in huis hoor ekie terug oorlede. En, en sy het hierdie seer en geneesing en sy praat en dis er erge emotionele twee dae dae, en ons beleef die verlies van arend. Nou kom ek in oudsoering, nou sê Jan vir my, die aand, klaag ek aangetrek, nou sê, vat die hend, wat sê ek my na die saal toe, waar ek moet gaan praat. Nou sê Jan vir my, nou is jou okay. kei, ek sê vir hom, ek het niks, om vir die mense te sê nie, niks. Hier binnen is niks, ek het niks om vir hulle te sê nie. Hier is nie iets nie, hier is nie iets nie, niks. Nou kyk in my so, hy sê, dis ok, dis ok. Ek loop in my saal, en hy sê die klomp mens, en ek gaan sit, en hy twee vrouwens, weerskant in my, en hy vertel my van my kinders, of vertel my vans, ek kan nie eerst bykie focus, en dink wat ek sê, nie, ek weet niks om te sê nou kyk in ons alles, en, en weel wat daar stap, daar is skool, oudsoring, gymnasie, topskool. Ek, hulle is nou hoofdzake teen hulle, want hulle dien die heren daar skool. En daar, hulle het een sanggroep, 7 jong jongmense. Die hoofdmeise is die liedzinger, volgendjaars hoofdmeise en die hoofdzeer. En verder is dit nog 5. Kitarre, lekke dromme, baskitarre en klaffier. En daar jongmense gestaan op hy verhoog voor alle mense. En hulle begin die heren aanbidt. Dat ek vir hulle sê, ek sit daar onbeskaamd en ek huil en ek huil en ek huil. Ek kan ook huil nie, want is, ek sit en ek sê, jyre, hier kom hierdie jong mense, hulle kom bedien my net. En hulle aanbid die jyre onbeskaamd. Toe ek nou moet uiteindelik daarvoor gaan staan om te praat, weet ek nog steeds niks. En ek vir hulle sê, in my leven lang, Klaas, het ek so salving beleef dat die gees van die Here kom en die mense bedien, dit was nie ek nie. Ek sê vir julle, ek het niks gehad nie. Dit was die ek nie. Dat Godse geest vloei en hierdie mense bedien, dat dit net onbeskryflik was. En ek, Tania, bel my so een week terug, sy sê, Tania, hende ouds oor in gons. Nie oor my nie oor, oor die woord oor hierdie woord van goeie nies, van vryheid, van onskuld, waarmee ons in die here kan wandel. Hoe oortuig is jy van jou onskuld? Hoe oortuig is jy dat jy voor die here staan, asof jy nog nooit gezondig het nie? Dis wat gerechtigheid beteken. Dink gauw voor oomlik aan jouself. Sê Heere, ek staan voor jy asof ek nooit in my leven een fout gemaakt het nie. As het veel moeilijk om het te doen. Dit is nie, want ek denk aan al my foute. Jy staan voor die here asof jy nog nooit enige fout gemaakt het nie. Dit is jou onskuld. Gloeie dit? Onskuld geef jou gesag. Aantlaag maak jou slaaf van die aantlaar. Verloor jy jou gesag. Wees oortuig dat jy onskuldig is. Nie omdat jy oulik is nie. Nie omdat jy enig iets recht gedoen het nie. Maar omdat die Seen, die Koning van die Konings, sy lewe vir jou afgeleid. Sy bloed het jou gereinig. En jy staan vlekkeloos voor hom. Die Vesheers 65 sê, jy heilig, sonder gebrek, sonder vlek, sonder rimpel staan jy voor Heere. Geloo ons dit. Dis hoe God jou sien. Hoe meer oortuig jy gaan word van jou onskuld, hoe makkeliker gaan jy op sy skoot sit. Jy gaan eenvoudig altyd op sy skoot wees. Ek so dis 4 vers 12, asjeblief, Pieter. Kijk wat sê, jylle weet oom oh Mooses nie, Mooses het n verskrikkelijke job gedoen, en ek sê vir Jan, as ek enig in die jimmel is, ek weet ek gaan wees die dag wanneer ek daar is. Ek wil hom ontmoet, en ek wil rarig sy blad Want daai ou, wat 3 miljoen murmurerende mense 40 jaar in 'n woestijn kon hanteer, rarig, daai ou is fenomenaal. To God by hom kom, by die brandende bols, en hy wil hee, dat hy die volk moet uitlei. Toet Mooses fris ek pa, kan dit gaan lees, argumente, jyre, my tong is swaar, hy het gehakel, my tong is swaar, ek weet nie wat ek gaan sê, jyre, stier, liever van Aaron, en, en hy het al hierdie argumente van, jyre, kan dit nie doen nie, ek gaan hier die volk aan uitleid nie, en hy argumenteer, maar wat sê God vir hom? Hy sê, gaan jy dan nou heen? En ek sal met jou mond wees. En ek sal jou leer wat jy moet sê. Dis wat ek in oudsvoering beleef het. Maar weet wat? Wat is die eerste punt? Hy sê vir hom gang. Moe nie voor die tyd dink wat jy gaan sê nie, Daar's 'n kosbare skrif. Ek dink ek het hom ook gesê in ek dink ek gaan nou die skrif neerskryf hier. Maar wat hy sê, moenie jou voor in Lukas. Is in Lukas wat hy sê, moenie jou voorneem wat jy gaan sê. Gaan sê nie, hy sê my Gees sal vir jou wys. My Gees sal jou leer. Maar wiele wat as jy nie gaan nie. As jy nie gaan bereid wees om te praat nie, gaan jy nie leer nie. So wat sê hy, gaan net eers. Wie gaan in jou mond wees? Hy nie jou vermoe nie, nie ons kennis nie, God gaan dier sy geest dier jou vloeie. 1 Johannes 2 vers 20 en vers 27 sê belangrike skrif, hy sê, jy het die salving en jy weet alles, sê vers 20. Vers 27 sê, jy het nie nodig het iemand jou leer nie, pieter, kan vir ons opse? Ja, lekker. En die salving wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle, bly, kyk bieke daar, Die salving is Godse gees. Bly in jylle. Hy gaan nie in en uit nie, hy is daar. Jylle het nie nodig, het iemand jylle leer nie. Maar soos die selfde salving jylle aangaande alles leer, so is het ook waar en geen leer nie. Dit wat Godse gees jou gaan leer, oorgegooie mooi, dit wat Godse gees jou gaan leer is waarheid. Dit wat mense jou leer, kan alleen wees. As dit nie woord is nie, kan dit die opinie van een mens wees, die siening van een mens wees. Dit is nie noodwenig waarheid nie. Maar wanneer Godse gees jou leer dier hierdie woord, dit is waarheid. En jy sal nooit op dit hoef terug te draai nie. En jy sal nooit teleergesteld wees nie, want Godse gees het jou dit geleer. Maar as mense dit jou leer, kan jy het teleerstelling beleef. Hy sê, dit is geen leer nie, en soos die jylle geleer het, so moet jylle in hom blijf. Godse Gees is in ons, nou wil ek vir jou sê, hy leer jou, hy gaan spreek dier jou, hy gaan vloei. dit is die salving van Godse Gees wat die jyk breek, nie jy nie, die salving, so sy salving wil net vloei dier jou, maar om dier jou te vloei het jy nodig om te gaan, dat hy dier jou kan spreek, jy saai 51,16 sê, kom ons paar hy sê, ek het my woord het ek in jou mond geplaas, Ek het my woord in jou mond geplaas, hy sê en hierdie woord het ek in dit, in jou mond geplaas om die jimmel te plant en nie te grond wees. Weel, hoe kom ek het vele sê? Hoe kom hang my rikso op hierdie ding? Ek het beleef in oudsore hoe God Gees slag gereed is om self te praat om dier jou te vloei en hoe minder daar van jou is, hoe makkelijker gaan hy vloei. Hoor gau goeie, hoe meer krake in die kruik is, hoe meer gaan die lig wat in die kruik is deerkom. Wele wat in ons? Ons wil die krake toemaak in die kruik. Ons het baie energie in, om al die krake in die kruik toe te plak. Dis nou ons vleesmense, onthou ons lichaam, is het tempel van Godse gees. Godse gees het ons nodig om dier te vloe. Godse gees kan niks doen as jy nie bereid is nie. Hy het hy begeerd om dier jou te vloei. Ons beperkt die vloei van Godse gees, omdat ons sê, ek kan nie, ek ken nie die bybel nie, ek sê goed genoeg nie, ek het nou hierdie fout gemaakt, ek het dit genoeg, en wat doen ons? Ons beperkt, wat doen ons, ek wil eerst daar kom, ek wil nie beter wees, so ek probeer al hierdie kraak en hierdie kruik probeer ek toeplak, tot ek nou denk ek is al okay. dan kan die licht nie meer jou sky nie, hoe meer kraak het daar is, hoe meer licht sky nie, nou sê ek nie, gaan wees bad nie, ek sê, hou op vech met jou kruik, hou op jou kruik kritiseer en veroordeel, kom op die punt en sê, jyre, het my uniek gemaakt, en ek laat nie toe dat die gees vloei, en laat die licht door jou kruik vloei, naar die mense toe. Die focus is nie jy nie. Luister my, die focus is Godse Gees binnen in jou. Die geest wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het, is binnen in jou. Met al sy kracht, met al sy heerlijkheid, het is daar, laat het gaan. Wat soek die Heere vir goed, of wil ek net sy hart hee? Wil ek net in hom wees? Wil ek net bewis wees van wie hy is? Je saai 51. Ek sê die Heere, het my woorde in jou mond gelee. Luister net, die woorde wat God in jou mond le, is nie negativiteit, o, die droogte, o, die ekonomie, o, die dit nie. Dis die Godse woorde nie, dis jou woorde. Kaj, okay. God sê, Ek het my woorde in jou mond gelee. En in die skadewee van my hand het ek jou verberg. Om wat te doen? Hoe kom ons sy woorde in ons mond sit? Hy sê om die jemel te plant, om die aarde te grond, en versie om te sê, my volk is jy. Om vir gezag te sê, my volk is jy. Ek en jy het die voorrecht, om die woord wat hy in ons mond geplaas het, binnen in ons situasie te grond. Of, ons kan dit wat ons bedink en die vrees en die negativiteit kan ons binnen in die situasie bevestig. Dit sal veel wees volgens wat jy gegloed. Wat spreek ek binnen in my omstandighede? Godse woord of my vrees en my opinie. Mense, ons het in gebied nie die weer nie, hoor. Ons gaan nou nie uit en praat met elke wolk en sê, wolk reen nie. Nee, mense. Jy kyk nie na die wolke nie. Hy sê, die man wat na die wolke kyk, sal nie oes nie. Jy kyk nie na wolke nie. Jy kyk nie na omstandighede nie, jy kyk nie na die weer nie, jy kyk na die Heere. En jy sê, Heere, in jy is ek meer as een oorwinnaar. Heere, jy gedagtes van my is vrede en nie onheil nie. Moe nie goed veg nie. Bevestig die sien van die jy Heere in jou leven dier intimiteit met hom. Sit by sy voete. Dis alles wees in hom, dit is jou positie, en hou op angstig rondkijk, en op vlees manier probeer gezag hee, uit jou intimiteit, met die heren, vloe gezag, Moenie nie nou gaan probeer gezag opwek, moet nie loop as jy sieke gesond nie, saleen hoor jy siek, ky, ons hoef jy God te bewys nie, weet wat doen ek, Ek ervaar symptome in my lichaam En in my binnekammer sê ek Heere, ek ontvaar nie hierdie symptome nie Dit nie my deel nie, ek praat met die Heere daar Ek hoef nie met mense daar te praat nie ek Praat nie met die Heere daar oor En binnen my intimiteit bevestig die Heere die gesag Die oortuiging in my denken Van wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het Hy het my genees Ek hoef het nie van mense te vertel nie Ek sal gezond wees okay? Kom ek haal nie druk van julle af Jy hoef nie die Heere te rechtvaardig nie. Jy hoef nie die Heere te verderig nie. Hy staan op sy eie voete. Van altyd af. Ok. Hy het nie ons rechtvaardiging nodig nie. Hy het nie te begeerte na nou my en jou. Om op sy sko te sit. Dis sy begeerte. En vanuit hierdie intimiteit sal jy sien wat sal met jou leven gebeur. Oké, okay, ek moet klaar, maar waar is ek nou? Pieter, geef vir my sy belief, Psalm 17 vers 3. Ik ga nou klaar maak oor. 17 3, nog so 3 skriften, dan so sla. Kijk wat sê 173. Die Heere sê, jy my hart getoets. Jy het in die nacht onderzoek. Jy my gekeer. Jy vind niks. Beteken dit ons het nie fout nie? Hm? Nou sê, maar hy vind niks hoekom vind God niks fout in ons leven nie omdat hy dier die prijs van Jesus Christus kyk God is nie sonde bewus nie God is nie foute bewus nie, hy is Jesus bewus maar kyk wat sê hy wat ek ook al denk my mond oortreen nie al denk ek, onthou nou net, luister gauw die vijand weet nie wat hy denk nie hy hoor wat jy sê. Sê so jy dit vastmaak? Die vijand kry al sy plannekies by wat ek en jy sê. Jy luur, hierdie ding is kernbelangrik. Okay? Hy kan nie, hy weet nie wat jy dink nie. Maar hy weet wat jy sê. Nou vraag iemand van my, maar wat nou as ek bid met die Heere, en ek bid hardop, waar jy met die Heere bezig is, is lig. Hy kan nie daar in nie hy is duisternis, die licht drijf die duisternis uit, so jy kan in jou binnenkamer, waar jou ook al is, hard met die here praat, hard bid, hy kan nie daar kom nie, maar weet hulle wat, wanneer ons negatieve spraak spreek, dis sy dag, dan sy dag, so moet nie oortree met jou mond nie, ok, 71 vers 15, 71 vers sê, my mond sal die gerechtigheid vertel, die jylle dag, die heil, die seun, want ek ken nie die ma daarvan nie. Het so is soveel, sy sien is soveel, het is onbeperk. My mond gaan die heel tyd dit vertel. Maar nou kom Job 9 vers 20, kyk bykie hoe kan sy, hoe, sy die teenstaan die van, hy sê, al was ek rechtvaardig, my eie mond sal my veroordeel. Ky, al was ek rechtvaardig, my eie mond sal my veroordeel. Romeine 10.10 sê met my hart glo ek tot gerechtigheid met my mond beleid ek tot redding die eerste redding wat plaas met die beleidnis van my mond is die redding van my gedagtes met my hart, met my weese glo ek gerechtigheid met my mond praat ek saam met gerechtigheid en dit bevestig die sien van die heren oor my leven Laatste stikkie. Ek besef een ding hierdie week. Alles om ons is nogal redelijk negatief. Is so. He? As ons na die wereld kyk, is dit negatief. Je saai 61 sê, Duisternis kom oor die aarde, donkerte oor die volke, maar oor jou sal die heerlijkheid van die heren opgaan. Mense, dit is hoe dit is. Maar gaan ek en jy ons nou siek maak oor die duisternis en die donkerte? Of verlistig ons ons oor die heerlikheid van die Heere wat oor ons opgaan? Besef jy, elkien van ons is een verteenwoordiger van die koning van die konings. Binnen in ons dra ons sy lig, sy liefde, sy vergifnis, sy geneesing, sy gerechtigheid, sy vryspraak, sy hoop, het is binnen my. Is jy bewus, dat as jy in enige vertrek instap, in enige geselskap instap, dan stap God sy licht, sy liefde, sy hoop, sy vryspraak, sy vergifnis, sy licht en liefde, lewe, stap binnen in hy vertrek. Dis binnen jou. Wees bewis, dat waar jy kom, waar jy instap, in 'n gesprek in een geselskap, waar jy met jou kinders werk, waar jy is, stap God se lewe in die vertrekking. God sy geest, sy opstandingskracht, wat binnen jou woon, is binnen in elke gesprek waar jy kom. Elke situasie waar jy kom dis wie in jou is. En ons oortuig kan wees, van die geweldige, geweldige sien, dat God ons so lief het, dat hy homself binnen in ons, kom plaas het, om wat te doen? Voor homself, om homself te verruik? Nee mense, om die licht te wees, binnen in omstandighede. Om die liefde te demonstreer, waar hy is. Om geneesing, te demonstreer waar as sykte is. Elkeen van ons wat hier sit is toegerust daarmee. Laat ek toe dat het vloei Ek kan dit eerst not vloei as ek oortuig is wie binnen my is. In my hart vir julle, vir my is dat ons so, so bewis gaan wees van Godse teenwoordigheid in ons. Dat ons God soek vir wie hy is, dat die sien van die here als is in my leven. Dat het nie meer oor goeders gaan nie, maar net oor hom gaan. En wanneer dit oor hom gaan, gaan jy sien in jou leven, die vrug van jou leven is die sien. Die vrug van jou leven gaan beskerming, voorsiening, geneesing, al hierdie goed wees, dit is die vrug van jou leven. God het gesê, maak my in jou die kop, nie die ster nie. Ons al voor gaan in die achter toe nie. Hy sê, jylle sal uitleen en nie leen nie. Dit is Godse hart vir ons. Maar is my focus op dit, of is my focus Jesus Christus, die leidsman, die volleinde van hy geloof, hy, waar sonder ek, niks is nie. Is dit my focus? Die rest gaan volg. Volg om. En jy gaan sien, wat uit jou lewe uit vloe. Kom tot ris. Die boodskap hierdie jaar in hierdie gemeente was, dat ons sal wees, Jy hoef by te vroeg wat die Heere reeds gedoen het nie. Wees net in hom. Kom tot ris in die Heere. Ervaar groenweivelde in jou leven. Ervaar die waters waar ris is in jou leven. En het begin net hier. En dit gaan jou leven so verander. Hier die vrede wat alles te boven gaat hierdie vrede, wat jou gaan laat uitroep, ek kort niks. Dis Godse hart, vir elkeen van ons. God het een begeerte, om dier jou te doen. Hy het een begeerte, om dier jou te vloei. Hy het een begeerte, om binnen een negatieve omstandighede, dier jou te vloei. En wanneer hy dier jou vloei? ervaar jy tastbaar die doping van Godse geest. Godse gees wil jou toemaak met sy liefde. Wees beskikbaar daarvoor. Kom ons bluit saam. Ek gaan vir jylle psalm lees terwijl jylle oor en sluit ons af. Vader, ons wil saam hierdie psalm uitroep hoe lieflik is die woninge, oor jyre van die leerskare. Heere, my hart verlang na u. Ek smag na u teenwoordigheid, Heere. My hart en my vlees jiebel tot u, wat die levende God is. Dankie, Heere, dat ek gelukkig kan wees wanneer ek woon in die huis. Dat ek u gedierig dier kan prijs. Vader, dat u sterkte in my is. En dat u my sterte is. Dankie, Vader, dat jy gebaande wee in my hart is. Dat jy een hoog weg maak in my denke. En, Vader, wanneer ons dier een die droe laag trek, maak ons dit een fontein land. Ook oordek jy dit met die vroe reen van sieninge. Heere, dat ons sal gaan van kracht tot kracht. En Heere, dat ons kan uitroep saam met hierdie besalmdichter, Eendag in die voorhoofing is beter as duisend. Ek wil liever by die drimpel staan in die huis van God, as wat ek woon in die tente van die godloose. Heere, en jy sal die goeie nie onthou van elkeen van ons wat in oprechtheid wandel nie. Heere, dit is ons gebed. Ons wil die eer as die koning van die konings. Ons besef, jyre, dat daar niet niemand soos jy is nie. Vader, ons wil ons in totaliteit ontbloed in die teenwoordigheid. Jyre, ons wil uitroep, soos Maria, laat het met my gaan volgens die woord, jyre. En soos David, jyre, dat jy my hart sal dier soek, my hart sal dier grond en kyk of daar een weg is van bose. Vader, ons wil ons self net aan die ontbloot en sê jy, hier is ons. Ons wil nie meer met ons kop een klomp goed birden nie, jyre. Jy. Ons wil nie antwoorde gee op alle rande goed wat ons beleef in omstandighede nie. Ons wil nie slim wees met oordele spreek oor mense nie. Nie, jyre, jy, ons wil net by u kom en sê, hier, hier is ons. Ons het die begeerte, om net met die een te wees. in vader, dat ons so toegewikkel sal wees in die teenwoordigheid. Dat ons tong die heerlijkheid sal skulder. Vader, dat wat ons sê en wat ons uitleef, jy sal uitbeeld. Vader, saam met hierdie geweldige vrymaking waarmee jy ons kom vrymaak het. Kom hier die verantwoordelikheid om in pas met jy te bly. Jere, dankie dat ons ons self beskikbaar kan stel. Dankie dat ons kan terugstaan vir die salving van die geest. En heilige geest dat jy dier ons vloei soos wat jy wil. Dankie jere dat ons tot ris kan kom van pogings van werke. En dat ons net in jy kan wees, dat ons kan focus op jy, en dat vrede, hier die vrede, wat alle verstand te boven gaan, dat hier die vrede ons beskitting is. Dankie dat jy ons eerste lief gehad het, en vader dat ons uit jy kan leef, wat die bron van liefde is. Ons bid het in die wonderlijke naam, van Jesus Christus, jy wat ons verlosser is, jy wat ons saligmaker is, jy wat ons gerechtigheid is, jy wat ons, ons as jy kinders, vereef bo alle omstandighede. Jere, dankie, dat ons ons hand in die hand kan hou, en jere, dat ons kan weet, ons is veilig, wat kan een mens ons doen? En jere, want ons om ons rondkijk, ken ons geen angst of vrees nie, want ons weet wie binnen ons is. Ek sien elkeen van hierdie mens, ek sien hulle harte, ek sien hulle hande, ek sien hulle lippe, Heere. Heere, dankie dat ons ons gedagtes kan gevangen neem, ombuig in gehoorzaamheid aan hy. Vader, ons sal uitstap as lichtraars van die koninkrijk. Ons sal jy verteenwoordig in elke facet van ons leven. Hier ons begeerd is net na jy. En dankie jyre dat jy die naam is vir wie elke knie buig en elke tong belei dat jy die jyre is. Amen. Ek seen jylle met leven oorvloed. Ek seen jylle met wees, gaan wees. Genie die jere, genie die lewe, maar wees. Ok, ek ons gaan drink lekker koffie en teesel.